A, a chamada que fixemos na anterior entrevista a Iria, temos hoxe con nós a Raquel Doval Carregal. Ola Raquel. Ola, bo día. Te viches intimidada e eh, <risas> no te que máis remedio que, que pasar por aquí polos micros. Nada, muitísimas grazas. Eh, a idea desta entrevista é, eso, falar con Raquel sobre varios temas, sobre traballo social, sobre patriarcado, sobre loitas polo territorio, tamén sobre a relación que temos aos seres humanos cos co, animais, pero bueno, por comezar por algúres, estamos gravando desde Teixose, e Raquel me dicía que é veciña de Teix de onde hai dezanos, pero uh -huh. a pequena Raquel, onde naceu, onde medrou de que lugar se te dís que és? Bueno, eu, a miña casa familiar foi no centro de Vigo, ao lado do Corte Inglés, fomos as últimas familias de renda antiga que hubo e que nos expulsaron do centro Entón, pois, eh, a miña vida, eso, a infancia era eh, moito ruído E <risa> nada, e despois de casa en casa, de barrio en barrio Hasta que acabé en Teixe, aquí me quedo eh, Teixe un barrio ¿no? moi chulo, con sí. moita identidade Pero antes de de seguir cos, cos espazos. Eh, a Raquel, así pequena, que te lembras que facía ou como eran os teus primeiros anos de infancia? Pregunto... Sen esa primeira infancia ti detectas algo desa de Raquel que agora máis de adulta eh, se Mira, desenvolveu así máis hai algo do que estou superorgullosa que foi en de GB. agora primeiro da ESO que montamos a primeira eh, bueno, o primeiro grupo colosista do colesio onde estaba que era a compañía de María <ríe> e eh, resulta que sigue, sigue en pé ese grupo que se chama Gadana, e teñen unha horta escolar, etc. E eso iso, pois a verdade é que conectando con todo o que eu fun facendo, pois eh, como que foi o meu primeiro activismo, máis ou menos. Aí... Con outras compañeiras, Fundachedes, un grupo ecoloxista, que tipo de cousas facía? Un grupo ecoloxista no centro de Vigo Facíamos dentro do cole, porque éramos como as delegadas de ecoloxía ¿no? Montamos tamén por primeira vez esa delegada de ecoloxía E facíamos campañas para eh, non derrochar a agua eh, Un pouco campañas de reciclase, etc. Teníamos unha canción, o sea, un pouquinho así Eh, <risas> o institutoo a secundaria onde fixeches ou como, como foi esa, esa sonda parte? Eh, pois quedei quedei no cole hasta Co, que foi cando candoaxe para, para o calvario, por determinadas situacións persois e eh, nada e despois eh, teña claro dentro dos 16 anos que quería facer traballo social. Entón eh, non entrei, na aprobéi en setembro e non entrei na carreira Debe ser o último ano, o único ano que quedou completa a clase <ríe> E me tocou a min, entón nada, pois estive en... traballando un ano Para poder entrar o ano seguinte en traballo social E onde estudaxes? En... en Obrense En Obrense E que lembras de, de que querías facer os estudos de traballo social? que pensabas que ia ser traballo social ou por que querías estudar traballo social? Que pensabas en que te podía sudar ou en que te podía sudarse eses estudos a, a proposta de vida que querías ou que queres? A ver, moi lembro, eh, cando tens que escoller non? Eh, e foi unha lía a oficina bueno, eh, o, o mítico, non educación social ou traballo social <risa> que tamén empezas non porque tampouco sabes moi ben a diferencia non? pero bueno como eu tamén tiña un pouco de fobia ou non sei, de contacto coa xente me costaba un pouco, entón pois decidín que vai un pouco en contra do que estamos falando antes non? pero como que a educación social eh, pois se relacionaba máis co, co contacto cos grupos, o grupo familiar grupo, eh, máis educación entón pois eh, decidín traballo social pero bueno, xaxe digo que non, creo, non sei se si haberá alguén que saiba o que é hasta que vas a traballar Eh, nos anos de estudo que daquele eran tres anos non entendo, a diplomatura non sí. de traballo social coas prácticas por medio ademais de conseguir un papel que o que logo te habilitou para o mundo laboral currar diso algún aprendizase, algúnha experiencia en positivo que te metera máis de cheo nese mundo o que a ver, o que teña claro era que traballar, mm, eh, o xa sea, hai que gañar cartos. Estamos nunha sociedade na que os cartos son necesarios, entón, eh, se si teño que gañar cartos, prefiro gañar cartos eh, facendo algo que eh, para min escolle un traballo social para que asente para que nos, para que xa exercer os ser nosos dereitos. ¿no? Unha parte social, eh, do traballo social crítico, ¿no? máis activista, porque o que sí que ve é que hai moitos tipos de traballo social e moitos tipos de traballadoras sociais. E hai eh, pois, eh, un tema máis asistencialista, eh, un tema con máis distancia de isto pois, que hai, e se pois, eh, se pois, o que hai non podo facer nada, e, logo, a aparte que me gusta min, que de movilización de recursos, de coñecer os dereitos que tens e poder ser celos. Que por iso que me levou a facer eh, o traballo social que fago. Falábamos antes fora de micro que no traballo social seguramente algunha vez escoitarías estas dúas cousas. Unha, que traballo social é papeleo, e que despois, que por ser traballo social eras boa persoa, seguramente, <risas> ou algo así, non digo que ti non obsesas, que sei que sí, pero como que uns lugares comuns na sociedade que colocan no traballo social ou profesións do social determinados elementos que na práctica, na cotidianidade, non teñen por que corresponderse. No. Eu me lembro unha discusión na propia carreira cunha unha profesora que eh, eu estaba discutindo con ela porque me dicía que o traballo social non era control social. E eu lle dicía claramente que para min hai unha parte do traballo social que se si tú asumes como profesional vas a ser un instrumento de control social. Eh, bueno é pues, eh, un non fago ese tipo de traballo social para mi un traballo social eh, é ese, movilización de recursos que pasa, que para movilizar os recursos tens que coñecelos e coñecer esos recursos implica tamén legislación, implica dereito eh, implica coñecementos tamén de todo un pouco, pero esa carreira me gustou porque te implicaba un pouco de todo implicaba dereito, socioloxía, psicoloxía pois eh, eh, pues, o que me gusta a min, aprender un pouco de todo, para logo poder aplicalo E algúnas persoas entenden que o traballo social é un traballo burocrático, só burocrático, só administrativo, en, damos como outro avance na túa cotidianidade, eh, no teu traballo, no teu, na túa tarefa. Hai esa parte, supoño, pero hai tamén moitísimo traballo que ten que ver coa relación que se construa no? eh, profesional. Co, e que non non é traballo social. Eh, a, si a ver O traballo social, sobre todo, bueno, no, no, no medio con o que nos movemos Que un traballo en precario eh, Faz de todo, é eh, que tens que facer de todo Desde papeleo, que papeleo realmente é buscar recursos económicos O papeleo non deixa de ser eso, buscar recursos económicos, recursos sociais E eh, tramitacións de... que eso eh, é poder tamén Coñecer isto dá poder ás persoas e non asociación eh, pequena eh, nun momento no que estamos que precario eh, faz de todo O sea, non é, é moito tempo estiven só na asociación o sea, atendendo, eh, tramitando eh, tamén visibilizando tamén facendo bradoiros nos institutos o sea, de todo o final e despois é como ti asumes a túa responsabilidade como profesional ti podes chegar a un traballo, a calquera traballo sentarte e esperar pero eso para mi non é traballo social Eh, igual a xente non a xente que non te coñeza, Raquel leva anos, non sei cantos, traballando en Vigo na rede veciñal contra os malos tratos, non? Cantos anos levas? 18. <risa> eh, <risa> case a túa experiencia laboral como traballadora social é eh, aí ou ou tiveste no, experiencia? Si, sí, estive en máis en máis ámbitos, estive en drogo dependencias. e eh, logo en discapacidade e algun se me escapará porque en tantos anos tamén, e precariedade que vivimos. Eh, Guai que fales da precariedade tamén, porque, sobre todo, aquelas persoas que traballan no terceiro sector, no asocia asociacionismo, no ONG, saben que ser profesional, eh, estar pendente dun fío de que rematen subvencións e eh, non cobrar, de non saber se se vai poder ter máis compañeiras porque non está claro, non digo que iso tamén as veces é algo descoñecido que limita moito a cotidianidade, do, da, do traballo mm, ou, sí. ou limita mm. canto de ben ou como como se pode facer esa tarefa, non? Digo, coñeces por desgraza moitos a ese mundo, non? Mm. Sobre todo inflúen na implicación das profesionais, porque ao final a cabo o sea, eh, cansa, ¿no? E cansino incluso a ver, eh Tamén quero dicir que non podemos pensar que por no social eh as persoas solamente que están nas, mm, o sea, nas partes máis arriba, ¿non? De asociacións coordenadoras, eh, coordinadores, eh pois pues, xuntas directivas, non sei, as entes que está como eh pois pues, no, na parte de arriba, ¿non? Eh Hai hai uns eh, un violencia contra as trabajadoras neste ámbito, o sea, pensar que na asociación sin ánimo de lucro, que na Soneges non hai maltrato ás traballadoras, pois pues eu creo que isto cando me enterei cando Eh, atopeme con a profesora bueno, a convidáramos para unha charla eh, lle dicen que xa desvalía que podían telo avisado porque realmente é unha situación que non traballamos nin se falou na, na carreira e que non nos preparou para nada eh, eh, a isto que nos enfrentábamos ¿no? porque ti chegas con toda a túa ilusión veintipocos anos aparte eh, tes unha conciencia crítica unha conciencia social que queres levar a cabo a través da túa labor profesional e te atopas con todo isto que non eres un pouco forte ou non crees ou non eh, non sabes perfectamente que a isto te queres dedicar, eh de esas de, de dedicarte a isto. Por desgraza tamén as, o tecido social eh, vive no mesmo sistema que vive o tecido empresarial, esas formas de xestión ou de exercer as direccións, ás veces teñen moito que ver co patriarcado, con sí, formas, non, nas que para gañar sí. un ten que perder as outras, en nas que hai moita verticalidade e sí. dificultades para sercer. Falo disto porque é unha sociedade machista existe a rede veciñal contra os malos tratos para dar resposta ou intentar mitigar ou camiñar cara a outros escenarios. Se tiveras que contar así en poucas palabras que calía a tarefa ou porque existe a rede veciñal ou calía a túa tarefa nesa, nesa asociación, como explicarías ou como explicas? Pois é o acompañamento áss mulleres eh, en procesos de violencia para evitar a, a victimización secundaria, de, de toda a violencia que, que traen encima tanto da súa vida persoal como dos ulgados, como da policía, como do, das institucións, eh, evitar e que se atopen en un sitio non que non volvan a sentir esa violencia contra elas para mí, o básico de asociación. No día a día, como intentas, como intentades eh, mitigar ou eliminar esas violencias nos diferentes asentes que as aplican? En que tarefas concretas eh, se traduce ese, ese intento? Eh, sobre todo na horizontalidade, cando cando chegan a asociación. O sea... Eh, que non asa estruturas eh, moi frías ou ser cercana coas mulleres, saber que, que poden confiar en ti, que non estás aí para juzgar outra vez, ou que eu moitas veces cando cando as atendo a primeira vez non, nin sequera, porque elas chegan e moitas veces mira, tengo aquí a sentencia, non sei que... Non, non me fai falta a sentencia, non quero ver unha sentencia. Non, a ver se si despois a necesito, solamente vou a parte dispositiva, non? non teño que ler todo o que contades, todo o que pasou. Non me fai falta. Entón, eso xa, xes dá un pouco de, ¿no? de, pues, de tranquilidade, e ¿no? de dicir, bueno, esta, esta persoa é diferente, ¿no? esta, esta, esta asociación é diferente, e bueno, sobre todo ser moi cercanas. Pode ser que xa unha parte da sociedade ás que non esteamos tan preto do, do sistema de protección ás mulleres ¿no? que pasan por que sofren violencia machista, que pensemos que nos últimos anos mellorou moito a atención ou que estamos nun escenario moitísimo mellor ou que hai cousas que non seguen a pasar. Notou túa longa experiencia, que xa son 18 anos, cales son as cousas que a día de hoxe, en 2023, ainda te seguen a preocupar en relación a como se atende ou como se... Sí, sí como se atende a, a estas mulleres que pasan por aí. O trato nos urbados o trato nos urbados está sendo en este momento eh, muy violento para elas. y, y simplemente con eh, nos dicen que hai que denunciar, que hai que denunciar, que hai que denunciar. Bueno, depende. No, eu non, non, non aconsello casa que denunciar sempre. Porque hai una violencia psicolóxica que non se puede demostrar. Si non tes probas... Eh, é moi importante pensar que eh, cando tes un suizo de violencia a que se ten que eh, a que ten que aportar as probas é ela. O sea, ela ten que ir os ulvado a demostrar que é vítima de, de violencia. Non é que se dice, no, de ah, es que vas a denunciar e ya, no sei sé que, no, porque son elas as que teñen que demostrar que están sendo violentadas. E el pois bueno, pois pues vai, ¿no? pero me refiro que as que teñen que estar demostrando son elas. E se si non hai probas, eh, aparte de pasar por todo este Proceso policial, judicial, de, de ter que enfrentarte a él outra vez y que se hayas desolgado sin nada eh, Pois pues, imagínate E o, hai unha semana, estivo por aquí por Vigo Que acabamos de intercambiar o libro de Alicia Alonso Que se chama Feminismo Anticarcelario Que pongo foco sobre... Eh, o problema que supón unha cultura da condena para, ¿no? para intentar atas atallar o o corrixir o, o machismo, o castigo, a bueno, é algo que tamén está como bastante mm, en debate no feminismo, non? Sí, sí, sí. O uso da da legislación, o uso dos castigos. Eh, outro día Alicia falaba de algo moi importante Que era cambiar a cultura na que viva nosa sociedade Intentar superar Dende lógicas antiponitivistas eh, Transformar unha cultura que nos leva a castigar E que ás veces ese castigo implica Denuncias, eh, prisión, condenas Eso, supoño que eso que falas ti Que os sulgados son un problema Non será o so único problema Nesa cultura do castigo no? non, eso É unha expresión máis dunha cultura do castigo Que non está a resolver un problema non, nada. Moi de fondo A parte, eu creo que, dependendo do que encesas, non? porque, a ver, o tema de Olla, non? De, da semana pasada, non? Que, que a policía fixera 50 e tantas intervencións, eh, estamos falando 50 e tantas intervencións cousa de dous meses. <coughs> eh, por, e seguramente que eh, porque era guarda civil, da ser outra persoa, e a segunda vez eh, que ou a primeira vez incluso eh, entra en prisión entón, non sei de... claro, cando falas disto é que tampoco sei como a lei é tan non sei, é que un, un tema complicado a verdad porque para moitas mulleres metelo en prisión si sí que eh, é xa da seguridad bueno, eh, de feito non, non tibera pasado esto si sí, ele estivera en prisión pero claro, non pode quedar solo neso é que é un tema moi complexo, eh? o tema das penas Sí, sobre todo, que papel ten a comunidade ou temos a comunidade para intentar controlar esas condutas e proteger as molleres que están aí. digo mm. É verdade que vivimos en sociedades na que a policía, os corpos de seguridade teñen esa tarefa, pero tamén sabemos do insuficiente que é, non? A súa, mm. sí. a súa forma de facer. Mm. E que con comunidades máis fortes, máis contencidos, máis ricos, seguramente estaríamos eh, mellor. E paso a otro a otro tema que antes eh come, explicaches no no colegio fondaches un grupo de ecologista eh <risa> un clásico é eh, recibir mensaxes de Raquel Polo Guasa con alguña convocatoria por defensa do territorio. Eh, últimamente que nos podes contar desas de loitas eh, que aquí na Galiza están agromando con bastante forza, non? Pois pues non tanta non tanta como non, precisamos non, ¿no? non a é que mmm, estou moi triste con este, con este tema Bueno, para a xente que non coñeza, hai varios colectivos na Galiza eh, de Fun polo, vento, polo Aire que es, es, está organizando non? as cidades rurales sultadas contra o capital porque vemos que nas cidades non, non hai unha movilización Eh, tan eh, necesaria e tan grande que está apoyando rural neste neste aspecto. O sea, cando foi o Nunca Mais houve unhas movilizaciones tremendas e agora que isto é aberrante para todo o noso ecosistema non vexo eu que asa moitísima movilización. Eh, a xente que se está movendo son a xente que vive no rural e que se están eh, bueno, autoorganizando para... Falamos antes do papeleo ¿no? pois pues, eh, que a única maneira de parar isto é a través do papeleo final porque eh, é a única maneira que se está que se está conseguindo pero non beso que has unha mobilización nas cidades contra contra todo isto que está pasando Que tipo de agresións falas, digo, cando pensas no rural? Eh, claro, eh, son a, os polígonos, ¿no? os polígonos eh, de aeroseneradores, eh, todo o que conleva, non solamente o as, aerosenerador, sino todo o medio eh, ambiente que hai ao redor, eh, bueno a, a colonia que a colonizar Galicia, ¿no? que eso sabemos todos, para producir ese, esa enerxía que se perde, porque realmente non solamente o, o polígono aerosenerador, sino despois eh, as baterías onde se va acumulando esa enerxía, que en este, en este caso creo, non sei si era que iban a facer unha macro batería de, para, en León, creo que era ¿no? entón toda a enerxía que vende Galicia vai a León, pero se perde se perde moitísima enerxía no transporte o sea que non solamente é o macroeólico bueno, aparte que esas non son eólicos como os que hai agora, sino o macroeólico Eh, toda biodiversidade biodiversidade eh, por eso os eh, de declaracións de impacto ambiental moitas veces tiran por o bais pero moitas delas non porque realmente non se fan como se teñen que facer e eh, a isto se une tamén os eh, macroélicos que van a poñer nas eh, costa. no mar sí. e eh... Dende fora sí que se ve que hai moitas vilas do territorio galego, pero tamén de fora, que ¿no? que están sí. sufrindo aquí sobre todo na Galiza, parque eólico, pero noutras tamén os, os mal chamadas hortas solares, esas También, minas... Sí. Eh, mm. Pero polo menos dende fora sí que se ve que houve como a vontade de facer relación no? sí, entre sí, pequenas sí. loitas. De sí, neso diferentes... estamos. Nes estamos intentando co coordinarnos co coa xente de Portugal, coa xente de Asturias, e, eh, eh, bueno, pero é eh, que o que non, o que, por moito que nos coordinemos ou que intentemos coordinarnos, se non hai un apoio social eh, grande detrás, que o que a mí me está preocupando agora, non sei se si, bueno, eh, faremos o que podamos, pero porque unha chamada é que a xente que vivimos nas cidades hmm. entendamos a responsabilidade que temos e a importancia, non, destas destas loitas. Hmm. Eh, paso outro a outro tema que creo que está fiado con iste. E... Eh, E a construción deses grandes infraestructuras implica un deterioro do territorio das condicións de vida das persoas que viven ali e tamén da fauna do, da vida de animais que andan mm. eh, nesa zona Ti, Malia Vivir na cidade, tes un contacto moi rico, bueno, Malia a Vivir non? Digo, pero na cidade é máis hostil para os animais eh, Os animais te unha unha presenza importante na túa vida os animais non humanos Digo, <risa> en que se traduce esa, este, este rollo que conto? Eh, mira, pois pues, mira, but, eh, eh, eu as veces mira, me preguntaron outro día se, se volverás a estudiar, volverías a facer traballo social? así unimos todo así. Y claramente dicen, non. <risa> Pero bueno, eh, non podo dividir unha luita da outra, o sea, para min vai todo unido, ¿non? Entón eh pues non sei, faría traullo social ecoloxista, no unida todo, todas estas lutas unidas. Pero bueno, vai por aí, por los dereitos humanos, vai por los dereitos eh, de, do ecosistema, de, da que é a nosa vida ao final, o sea, non podemos eh, desligar unha cousa da outra, porque realmente non é que se deteriore o territorio, é que desaparece. É que non somos conscientes de que de que desaparece toda esa biodiversidade, que o que dá lugar tamén a que podíamos seguir vivas. E, e, e de que modo intentas darlle ti unha resposta ademais da, da, da, da organización e da movilización social en que se traduce a teu defensa dos animais, digo, non sei se convives con animais, antes me falabas que participas en algunha protectora, digo para que non coñeza ese mundo como como pode ser esa militancia, ese activismo por aí te une ese A ver, eu creo que vai todo unido tamén É dicir eh, A tua vida ten... A ver, xa sabemos, non? A mítica frase de Bacorencia non existe etc. Pero eh, sí que hai certos hábitos na tua vida Que eso implica ser consciente De, de como influi a tua vida Non solamente na túa familia Sino no teu medio dende de a tua alimentación, eh, o teu tipo de consumo que fagas eh, de todo, no? de, de todo, tipo de consumo, eh bueno, agora cos desplazamentos tamén. Eh, bueno, ir sendo máis, cada vez máis consciente do que vas influindo, no? o tema da huella ecológica no? Que se di que se fala moito. Pois sendo cada vez máis consciente de como vai influindo o teu estilo de vida en todo, o, en todo que te rodea. Um... o que ves e o que non ves porque moitas veces eh, delimitamos eh, a nosa mm, visión ao que vemos solo, pero hai moitísimas cosas que non vemos por exemplo, a mi me encanta o mundo dos insectos e porque é un mundo increíble eh, claro, pero no, no, se si non os buscas non os ves, pero existen e están aí Eh me decía antes eh, Raquel que le traía recuerdos esta infraestructura que tenemos porque estiveche en Radio Piratona. Sí, Radio Piratona. Haciendo eh, que en Radio Matriarcado, piratona. programa Matriarcado, haciendo que podíamos. Seguro que si buscamos por ahí en las redes estará, ¿no? Eh... Pues eh no sé, no sé, la verdad. No sé. La verdad que quedó un muitísimo material tristemente Hay la Piratona que podríamos tener pues eso mantido, pero bueno. Bueno así como unha lembranza de tamén poñer en valor que Radio Piratona foi sí. unha radio que aquí en Vigo funcionou durante moitísimo, <ríe> moitísimo tempo e que pasou moitísima xente que foi aí como canteira non de, de moitos activismos e militancias. Sí. Te dicía Raquel que isto remataba cando cumpla máis menos 25 minutos que aí estamos eu te diga Raquel con que canción queres que despidamos esta, esta entrevista entón, toda túa. Vale, pois mira, calquera de Pauliña porque a verdade é que coñecín no concerto que fixemos contra os eólicos e non a coñecía, nunca a ouviran en directo e a verdade é que agradecela, agradecerlle, ¿no? de que, que participara con nos E entón pues pois nada, pois escolle unha dela. Cal, para comezar, por cal comenzaríamos? Pues nada, sorpresa eh, ponemos una canción de Pauliña eh, o oh, para despedirnos. Nada, muchísimas gracias nada a a Raquel aquí. por hacer este esfuerzo, que sí, que no en otro caso <risas> era hacer esfuerzo y gracias nada, por. Nada, gracias Raquel. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. das novas formas de violencia